Asszony gyilkos ez a ház, Mr. Herriott. Egy gazdát pillantottam meg odakint, ő pedig Helent nézte, aki a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőt súrolta. Szavai éleskésként hasítottak belém. Azt mondta ki nyíltan, ami már régóta motoszkált a fejembe. Igen, mondta ismét. Ez egy nagy régi ház, de asszony gyilkos. Ekkor határoztam el, hogy valamilyen úton módon el kell vinnem Helent a Skildale Szerettük ezt a régi épületet, de rengeteg hátránya jelentkezett egy szerény jövedelmű fiatal pár számára. Elbűvölő és bájos fészek volt, ahol a vidámság uralkodott, de túlságosan nagynak és hideg időben valóságos veremnek bizonyult. Felnéztem a repkénnyel befutatott homlokzaton nyíló nagy hálószoba ablakokra, majd még egy emelettel följebb, ahol abban a párhelységben laktunk házasságunk elején. Volt még egy emelet, a padlástér apró szobáit is számítjuk. Falán zsinóra járó harang függött, amelyel a század előn a cselédlány szólították a földszintre. Az öreg orvos, aki előttünk lakott a Skeldal hat fő személyzetet közöttük egy állandó házvezetőnőt tartott. Hellennek viszont az egész ház fenntartásában csak átmenetileg nyújtottak segítséget, az egymást váltó alkalmazottak, akiknek többsége nagyon hamar megelégelte a kemény munkát és az épület hihetetlen kényelmetlenségét. Mielőtt bementem volna, ismét oda feleségemre, aki egyre csak súrolt. Kész, őrület, már a nyelve nem volt. Kélek hagyd abba! De mégsem mondtam ki. Értelmetlen lett volna. Sokszor próbáltam már megállítani, de csak az időmet vesztegettem. Ilyennek született. Alapvető fontosságúnak érezte a háztartás dolgait. Egyszerűen képtelen volt kényelmesen leülni és beletörődni a kudarcba. Az életét tette föl arra, hogy a házat kívülbelül tisztán és rendben tartsa. Ez nyugtalanított és elkeserített. Egy gyönyörű, értelmes, melegszívű lányt vettem feleségül, de teljes szívemből kívántam, csak lenne kíméletesebb magához, és pihenne többet. Amikor összeházasodtunk, próbáltam könyörgéssel, időnként pedig dühös jelenetekkel, ami nekem nem igazán ment, rávenni, hogy változtasson, de mintha csak a falnak beszéltem volna. Kiméletlenül törtem magát tovább, és ott volt a főzés is. Nem ismertem senkit, aki ilyen remekül főzött volna, és mint innyent tudatába voltam a szerencsémnek, de szenvedélyesen vágytam arra, hogy Helen kevesebb időt töltsön a tűzhely mellett. Mikor azonban hiába valónak bizonyult minden könyörgésem, azzal nyugtattam magam, hogy énekel, amikor a porszívójával és a portörlővel járja a házat. Abban a percben is épp halkan dúdolt valamit, miközben azt az átkozott lépcsőt súrolta. Még ma is, ötven év elmúltával, amikor az a legnagyobb páratlan megtiszteltetés ért bennünket, hogy aranylakodalmunk fényképei megjelentek a Darobian Halton Timesban, ő még mindig énekel, ahogy szorgosan tesz vesz egy másik, szerencsére sokkal kisebb házban. Már régen világossá vált számomra, hogy így boldog. A bejárati ajtó mögött nyíló kőpadlós folyosón mentem végig, ahová nyáron beömlött a napfény, de azon a hideg tavaszi napon bent éppen olyan fogvacogtatóan hűvös volt, mint odakint az utcán. Elhagytam az ebédlőt és a nappalit, aztán balra fordultam a gyógyszertárhoz, utána jobbra és ismét balra. Majd a folyosó következő szakaszán elhaladtam a rendelő és a reggeliző mellett. Végül a konyhához és a mosogató konyhához értem, amelyek a ház hátuljában épített hosszú toldalékban foglaltak helyet. Úgy éreztem, majdnem ötven métert kellett legyalogolnom, hát kitehetett Trisztának szemrehányást, amikor a régi szép időkben biciklivel járt a bejárati ajtóhoz. Útközben szembe találkoztam a kicsi Rózival is, aki akár csak egykor Jimmy vastag hosszú nadrágban magas szárú cipőben dobogott a kőpadlón. Néha azon csodálkoztam, hogy tudjuk felnevelni őket abban az irgalmatlan hidegben és hálát adtam az égnek, hogy nem köhögtek és tüszöktek többet, mint más gyerek. A legfőbb áldozat Helén volt, akit szörnyű fagydaganatok gyötörtek a bokája körül. Másnap reggel alig, hogy felébredtem, ismét eszembe villant a nagy elhatározás. El kell mennünk innen. A Skeldale House jó rendelőnek, de lakásnak valami kisebbet kell találnunk. Egyfajta megszállottság kezdete volt ez, Aznap másra sem tudtam gondolni attól fogva, hogy kiugrottam az ágyból. Megpróbáltam kinézni, de hiába a fagyos ablakon, aztán gyorsan felöltöztem a jeges lehelletű szobában. Kitártam a hálószoba ajtaját, és teljes vágtában kezdtem a reggeli teendőket. Kettesével szedtem a lépcsőt lefelé. Végig a jéghideg folyoson. Az volt a megoldás kulcsa, hogy megállás nélkül fusson az ember a konyhába, ahol feltettem a, tej a főzőt sem vissza a ebédlőbe, ahol az az átkozott szeneskája kialudt megint. Ez volt az egyetlen hőforrás az egész házban, de nem értem rá begyújtani. Vissza a hosszú leágazáson a konyhába. Elkészítettem a teját, és felvittem egy bögrével helennek. Aztán leheltem a kezemet, és ugráltam körbe, nehogy megfagyjak. Begyújtottam a konyhában. Soha sem jeleskedtem igazán a tűzgyújtásba. Nem úgy, mint Helen, aki pillanatok alatt varázsolt lobogó lángnyelveket, és mire a család lejött, ott is a göthös lángocska a színdarabok között. A reggeli nem volt vidámulatság. Az egyetlen spirálból álló kis hősugárzó vívta eleve vesztett csatáját a hideg ellen, mi pedig fogunk vacogását próbáltuk korlátok közé szorítani. Reggeli közben végig csöndben maradtam. Gondolataimat teljesen lekötötte vad elszántságom, és egyre csak az előző karácsonyi ünnepek jártak az eszemben. Visszaemlékeztem, hogyan kuporogtunk a tűz körül a tágas nappaliban, míg a hátunk lefagyott. A karácsonyi díszek pedig himbálóztak a különféle irányokból érkező léghuzatban. Ugyanezek jártak a fejemben, amikor becsöngette Mrs. Dryden Iker házi lakásában, dárombi külvárosában. A macskája fülét kezeltem nagyon csúnya rühességgel. Gyere, kormos! mondtam, és feltettem az asztalra. Ma sokkal jobb színben vagy. Gazdája mosolygott. Úgy bizony, már nem rázza a fejét, és nem vakaródzik. Szinte az őrület határán volt, mielőtt a doktor úr kitisztította a fülét. Kicsit még kitamponoztam, aztán belecsöpögtettem egy kis folyadékot a fülekbe, a fekete macska pedig boldogan dorombolt. Igen, már nincs szüksége rám. Még néhány napig adja neki a cseppeket este meg reggel, és rendbe fog jönni. Átmentem a konyhai csaphoz, hogy megmossam a kezemet, és az ablakon át megláttam a takaros kertet. Nagyon szép kis ház, Mrs. Dryden. Igen az, Mr. Harry, de nem sokára itt hagyom. Tényleg? De miért? Szükségem van a pénzre, csak ez az oka. Amikor Robert meghalt, nem sokat hagyott rám. Ebben nem kételkedtem, mivel ismertem Mrs. Dryden körülményeit. Nyugdíjas gazda özvegye volt, és tudtam férjével milyen küzdelmet kellett vívniuk, hogy megéljenek a kis gazdaságukból. Visszaemlékeztem a Bob dryden együtt együtt végigcsinált kemény munkáinkra ott fönn a hegyen, a nehéz borjú és bárányelletésekre, meg arra a szörnyűséges tavaszra, amikor rengeteg borjuk pusztult el hasmenésben. Nagyszerű ember volt, barátként emlékeztem rá. De akkor hol fog lakni? A nővéremmel haltam jó lesz nekem ott, de nagyon fogom sajnálni, hogy meg kell válnom ettől a szép kis háztól. Annyira örültünk robert hogy meg venni, amikor nyugdíjba ment. Azt remélem, hogy kapok érte kétezer fontot. Az nagy áldás lesz öregnapjaimban. napjaimban. Káprázatos ötletem támadt. Ez a nekünk való ház. Tökéletes. Nem kételkedtem, hogy kapok jelzálok kölcsönt a vételhez. Eladná nekem? kérdeztem mohon. Nevetett. Eladnám, ha tehetném, Mr. harry De már mindent elrendeztünk. Szerdán árverezik a Drawersnél. A szívem vadul verni kezdett. Én is ott leszek, és ricitálni fogok, Mrs. Dryden. Elhatároztam, hogy ezt a házat megszerzem, és ahogy körülnéztem a konyhába, úgy éreztem, az összes gondom meg fog oldódni. Ekkora szerencsét! Szinte láttam Hellent az ablak előtt, amint kinéz a parányi kertbe, melynek folytatása a öldelőmező majd távolabbra a folyó túlpartján a fák között kibukkanó templomtoron felé tekint. De jó, hogy minden olyan közel van egymáshoz. A nappali falában ott a tálalóablak, vége az étellel megtett 50 méteres túráknak. A folyosó rövid, a három hálószobához vezet, minden szinte karnyújtásnyira. Nagyon tetszett az egész. Akkor, tehát ami kicsi volt, az szép volt az én szememben. Semmi más nem érdekel. Találkoztam az építőtársaság emberével, a dolognak nem látták akadályát. Megadják a jelzálom kölcsönt. Az a ház ma valószínűleg 50-60 ezer fontba kerülne, de az 50-es évek elején 2000 körül volt az ára. Nem tudtam hová lenni örömömben egészen szerdáig, amikor hellennel megjelentünk az árverésen a droversnél. A terem megtelt, és amikor hellennel leültünk klienseink közül az egyik gazda oldalba bökött. – Ott az öreg, Szent Bautlant! – suttogta. – A fia most nősül, neki akarja a házat. Úgy hiszem, meg is fogja szerezni. Tele van gubával, de nagyon kemény üzletember. Oda néztem a gazdag gabona kereskedőre. Megjelenése hatásos volt. Piros posgás arc, orgas ór, or, teveszőr kabát. Arcáról rendíthetetlen önbizalom sugárzott. Rossz érzésem támadt, de azért visszatért a szilárd elhatározás. Én fogom megvenni azt a házat. A licit 1500-nál kezdődött és gyorsan emelkedett. Gyorsabban, mint ahogy számítottam. Az általam elgondolt legmagasabb összegig 2000-ig. Bortlond 2100-at ígért. Szemmel láthatóan megszokta már az eféle dolgokat, csak a mutató emelte fel unottam. Én buzgón bököttem a levegőt, hogy rátegyek még százat. Egészen bizonyos voltam benne, hogy a jelzálok kölcsönömet meg lehet egy kicsivel toldani, de Bortlond ismét tett egy mozdulatot az ujjával, és megint én következtem. Hamarosan ketten maradtunk. A többi licitáló kiesett, és én kegyetlenül kiszolgáltatottnak éreztem magam. A licit most ötvenesével nőtt, és ahogy az ár egyre jobban megközelítette a háromezret, a szívem kalimpálni kezdett, és az izgalomtól izzadt a tenyerek. Helen a térdemet szorongatta, és minden egyes új kétségbe esetten suttogta. Ne, Jim, ne, nincs pénzünk! De engem valami őrület hatalmába. A pénz nem számított. Egyetlen kép lebegett a szemem előtt. Helen, amint abban a kedves kis házban, takaros konyhájának ablakába kitekint a kertjére. Ez a látomás nem akar tűnni és én makacsul folytattam tovább. Amikor az ár 3000 fölé emelkedett, a hallgatóság a zsúfolt teremben minden új licitnél izgatott ókat hallatott. Kezdtem 25 fontonként emelni. – Mr. Bortland, 3225 kettőszáz ajánl! – kiszáradt a száma, hogy a kiáltó kérdőn rá pillantott. Hellen szorítása a térdemen olyan volt, mintha szatuba fogtak volna. Rázta a térdemet, s közbe könyörgött. – Ne, Csi, ne! – Felemeltem a kezem. És 50. Köszönöm! Botrandra nézett. És 75. A kikiáltó és a közönség szeme rám szegeződött, mintha csak álmodnék, felemeltem a kezem. Három háromszáz fontnál tartunk, Botland intett az ujjával. És 25. A vibráló csöndben ismét felém irányult minden tekintet. Teljesen erőtlennek, bágyatnak és kimerültnek éreztem magam. Remektem, és csak halványan érzékeltem, hogy Helen majdnem sírva ököllel veri a lábamat. – Hagyd abba, kérlek, hagyd abba! – azt hittem, kitör belőle az okkogás. Nem etintettem a kikiátónak és ezzel bevégeztetett. Izgatott moraj futott végig a termet, de én ültem tovább a székbe röskadva, és csak homályosan láttam, hogy Botlan oda megy a kikiáltóhoz, és beszélni kezd vele. Helen pedig nagyon csöndesen ül mellettem. Végül felálltam és ránéztem. Szentséges ég, Jim, falfehér vagy, mondta elakadó lélegzettem. Némán bólintottam, éreztem, hogy kifutott arcomból a vér. Kifelé menett Mr. Botland, dühös pillantást vetett rám. Miattam kellett 1325 fonttal mai áron körülbelül 30 ezerrel többet fizetnie, mint amennyit a ház feltehetőleg ér. Természetesen nem lettem a kedvence. De nem törődtem vele, csak a sírálmas kudarc foglalkoztatott. A boldog látomás, hogy Helen áll az ablakba és nézi az előtte ertellől mezőket, darabokra tört, én pedig megint ott tartottam, ahol annak előtte. Semmit sem értem el. Kinn a piasztéren megálltam egy pillanatra, belélegeztem a hűvös levegőt. Aztán belekaroltam Helenbe, és indultam volna tovább, amikor valaki megérintette a vállamat. Mrs. Dryden, kedves arcát pillantottam meg, mosolygott rám. Hát, Mr. Herriott, nagyon sajnálom, hogy nem kaptam meg a házat, de nagyon sokat tett értem. El se tudja képzelni milyen sokat. Hála magának. Azt a ráadást, amihez hozzájutottam, félre tudom tenni. Higgy el nekem, ez rengeteget számít. Nem tudom elégszer megköszönni magának. Ezzel elment. Néztem vékony, hajlott alakját fehér haját. A jó öreg Bob Dryden felesége volt, és Bob most örülne. Mégiscsak csináltam valamit.